Словом, кататися на візниках дозволяли собі студенти-поляки. Росини не були проти піших прогулянок, особливо назад, коли загулявшись до темного, можна було легко вмовити дівчину, яку вподобав, аби дозволила провести себе додому. Не думайте, ми були молодими, і жодні молодечі забавки чужими для нас не були. Навпаки, тим і здивував Червоний, сидів за столиком у кутку, мусолив кухоль пива, якого майже не торкався, стежив байдуже чи навіть із добре прихованою злістю за відвідувачами, котрі обсідали столики і за танцями під тамтешній джазовий оркестр. Ми ж вибиралися у Волинь саме за тим пиво, дівчата, танці. Згодом розмови, що далі то відвертіші й небезпечніші для всіх, принаймні так мені здавалося, бо Юрко всякий раз робив із чимось схожим на зібрання таємного ордену, подібного до масонської ложі. Досі, через багато десятків років, не поясню, чому дорож не відштовхнув мене та ввів у своє невеличке товариство. Для мене він не мав такого значення, як для Зенка. Той ловив кожне слово свого ташка, завжди підтакував, ніколи не заперечував і слухав його промови, наче мовчазний дресирований пугач». Великі круглі окуляри могли б зробити Лісовського зовсім подібним до цього нічного птаха, аби він не був таким низеньким, худорлявим, сказав би навіть мершавим. Поруч із ним, сином Кременецького маляра, я видавався таким собі бурмилом. Урахуйте, що я взагалі вищий півголови, і ширший у плечах від більшості хлопаків, не кажучи вже про трохи дурну фізичну силу, тому мене від самого початку навчання зманювали записатися в ліцейський спортивний клуб. Хто зна, раптом дорожу бракувало в гурті саме такого побратима, як то кажуть, задля балансу. Троє ми справді мали цікавий вигляд. Дрібненький Зенко, я майже велетень і Юрко стрункий, тендітний, пластичний, меткий, з аристократичною вродою, хоча родина його проста. Принаймні так говорив повсякчас сам Дорош, хоча всякий раз, коли заводив про це, неодмідно обмовлявся. До другої речі Посполитої його батько мало не зробив кар'єру, яка вдалася дідові. Два покоління Дорошів, із його слів, обіймали високі посади в Тернопільській українській гімназії, яку хоч закрили за царя, щойно почалася війна, але до того часу заклад мав ім'я, престиж, і таке високе значення, що його зі змінним успіхом намагалися відкрити вже два роки по тому. Примітка. Йдеться про Велику або Першу світову війну 1914-1918 років. І заклад би нарешті запрацював, аби Тернопіль разом з іншими теренами не відійшов у Польщі. А влада Пілсуцького ліквідувала заклад, після чого Юрків батько протримався ще 10 років і помер у злиднях, а мама, колись викладачка німецької, нині прибирає в заможних польських родинах. Тут ми з Дорошем виявилися подібними. Його, як і мене, матинка буквально випхала вчитися з Тернополя в Кременець, туди, де дають кращого світу. Щоправда, син українських учителів змушений був за його ж словами, навчатися, наче поляк. Притлумлене невдоволення поступово проявлялося, хлюпало через край, і я відчув Юркову потребу – говорити, говорити, ще раз говорити. Його фронда була на початках винятково словесною. На людях дорож тримався лояльно, навіть підкреслював це, та варто лишитися у війському колі, де міг усім довіряти – Починав сипати протестами, оформляти їх у революційні думки, а після третього кухля пива у Волині згадував незлим тихим словом регента Калюжного. «Я був у нього вдома», – не говорив, сичав він, коли схиляли над столиком голови. «Казенне помешкання, вигідний район, до ліцею прогулятися не квапом хвилин двадцять». Книжки брав у нього українські, довго просив – він ще питав, звідки знаю. Думав, я провокатор дефензиви. Так і свербів язик сказати. На себе в дзеркало глянь, чоловіче. Думаєш, калюжний конфідент? Запитав тоді я. Якби був певен, що пан регент працює на четвірку, на 10 кроків не підступив би, відмахнувся Юрко. Примітка. Четвірка? Четвертий відділ Державної поліції Другої Польської Республіки мав окрему референтуру спеціальних справ, яку популярно називали політичною поліцією. Референтура була створена для діяльності проти українських національних політичних спільнот, передусім організацій українських націоналістів, комуністів та діячів німецької громади Польщі. Поза тим, Кримінальний кодекс тогочасної Польщі покарання за політичні злочини не передбачав. Усі справи проти діячів українського підпілля порушувалися переважно за статтею «Тероризм». Я не є дурний. Спершу промацав його, перевірив. Коли громили читальні, калюжний якимось дивом зміг узяти собі зо два десятки книжок. Це мені двоє старших сказали. Вони кожен у різний час стукали до пана Регента по літературу. Той їх спершу ганяв, нема, мовляв, а потім через деякий час знаходив спосіб признатися. Є. Мені те саме сказав. І на пискові таке написано, ніби за дівками в лазні підглядав. Мені дорожчеві жарти часом видавалися брутальними. Зенко нічого, всякий раз реготав, підтримуючи свого кумира, як почув про голих дівок і собі хіхікнув, показавши при тому Юркові великого пальця. «Я ж знизив плечима. Нема потреби підігравати там, де можна обійтися». Запитав натомість. «Що з того?» «А те, Мирони, бач, людина відразу второпала». Юрко кивнув на задоволеного похвалою Зенка. «Добре пояснюю. Калюжний не провокував нікого, вудки не закидав. За поплавцем не стежив. Навпаки». Як згадали про книжки, з лиця кров збігла, але вже потім сам ті книжки давав, потайки. Нікого з попередників після того на в'язничну не забрали. На вулиці В'язничній була тоді слідча тюрма, куди поліція і дефензива звозила затриманих. Зазвичай довго не тримали. Тих, кого затримували, переправляли в Бережани, серйозні суди відбувалися здебільшого там. «Отже, пану Регенту можна вірити», – зробив висновок я. «Ні», – Дорож запально стукнув кухлом по столу. «Він сам себе боїться. Давно продався ляхам, служить польській владі вірою і правдою. А оті книжки ховає й таємно комусь дає читати. Так це би совість не мучила. Сам перед собою виправдовується за слабкість. Я б калюжного взагалі зрадником назвав». «Кого зрадив?» побратимів своїх військових. Він же підхоружний армії УНР. Фотографія в рамці на стіні висить, у залі. Там їх четверо, молоді офіцери, трошки старші, ніж ми тепер. Двоє в петлюрівських строях, двоє в польських. Скажи мені сам, Мироне, подумай і скажи. Служила людина в дієвій армії Української Народної Республіки. Воювала за Україну, потім якимось чином Задружилося з ляхами. Нині йому українці вімерони. Чи не єдиному дали посаду в ліцеї, де навіть сторожовий пес – поляк. «Хіба не колаборант?» «Саме так», – звично піддакнув Зенко. «Ну, раз совість мучить, значить вона є». Я спробував повернути розмову в інший бік. «Ти, калюжного, не захищай!» – Дорож знову легенько грюкнув кухлем. «Краще думай, як не стати таким, як він». «Маєш ідеї?» «Давно маю», – Юрко відпив пива, напустив на себе серйозного вигляду. «Щось робити мусимо. Хоча б щонебудь», – уставив Зенко. «Не щонебудь, хлопче, а те, що треба», – зауважив Дорож повчально. Так теревенили у Волині довгенько, поки два семестри не відучилися та й не роз'їхалися на вакації. А восени почалося. Тут і Червоний нагодився. Після чого все закрутилося, прийшло Шкереберть, принесло багато смертей і помінялося для мене остаточно і назавжди. Частина 3. Наша трійця зустрілася на Боні, серед руїн. До того сюди забридав лише я. Відносно безпечно, сказав би навіть, просто дістатися на замкову гору можна було лише з однієї сторони. Задля того треба було зробити невеличкий гак, підійти до схилу з боку, уже фактично вибравшись за межі Кременця. Потім дертися неширокою зміїстою стежкою, яка в кількох місцях звужувалася так, що надійніше пересуватися боком. З обох боків там густилися чагарі, тож складалася ілюзія, як ступиш невдало не туди, то не впадеш далеко, але якщо нога зіслизне, рівновагу втримати не вдасться і загримиш, чагарник не притлумить падіння. Навпаки, підступні гілки змусять остаточно втратити концентрацію, шмагатимуть по обличчю, цілячи в очі, вивертатимуть руки, ноги, шматуватимуть тіло невдахи, Долетіти донизу живим, хай сильно скаліченим, шансів не було. Принаймні, навіть я, міцний хлопака, для себе їх не бачив. Проте сам запропонував піднятися на Бону. Щойно дорож із таємничим виглядом запитав, де б нам переговорити, аби точно ніхто не міг побачити і почути. Йому чомусь не підходила його квартира, точніше горище, єдине, що зміг винайняти за мізерні мамині гроші. Юрко нарікав, та я міг би посперечатися, кому краще. Він тримався за те горище, бо сам будинок, Стояв у центральній частині Кременця, а дорошу кортіло жити в такому місті. Мені ж байдуже, аби дах над головою не протікав, та двері зачинялися зсередини, і за ті самі кошти вдалося домовитися з господарями за пристойне й досить просторе помешкання на одній з околиць, на перший погляд, житло розміром із комірчину, зате вхід окремий, з двору, та й хазяї не дошкуляли надмірною цікавістю. Якось почув випадково їхню розмову. Тішилися, бо пощастило з пожильцем, простим сільським хлопом. До ліцею годину ногами, а коли дощ чи сніг, то навіть довше. Назад по темному ще складніше, тому час від часу лишався спати в зенка, коли засиджувалися у Волині. Той жив із батьками, родина мешкала в затишній кам'яниці, де мій побратим мав небачену розкіш, власну, Окрему кімнату, одну з двох, які займали Лісовські. Мама служила в бакалійній крамниці, яку тримав місцевий єврей Іцек Гольцман. Батько був складачем у міській друкарні, тож потяг Зенка до цієї справи був вроджений. Вона його і згубила. Та не забігатиму наперед. Поки що Юрко відмовився збиратися в нього, бо в будинку пральня заходить багато випадкових людей, а він не хоче зайвера світити свою, як сказав групу. Тоді я почув це віддорушав вперше за весь час знайомства і не особливо зважив. Так сталося, що згуртувалися ми довкола нього і часто вирішальне слово лишалося за ним. Зенко ніколи зірком не сперечався, а я взагалі не з тих, хто любить балаканину до хропоти». Мені більше справи були до вподоби. Хоче дорож вважати себе головним, то нехай собі. Незручно виявилося і в Зенка, але там усе ясно. Батьки та сусіди. Пертися до мене в комірчину все одно, що йти до Волині. Відстань майже та сама, але перша умова мого квартирування – не водити нікого, дівчат передусім. З'явитися туди з гуртом означало порушити домовленість, Роздратувати господарів, підірвати довіру до себе. Ну, а в ресторані, звичному місці зборів, греміла музика. Щоб почути одне одного, доводилося говорити голосніше, ніж зазвичай. Інші рази дорож дозволяв нам усім це, зараз наголосив. Ситуація особлива. Так виникла Бона, куди я відразу зголосився провести товариство. Стояв вересень той час, коли літо ще не остаточно передало осені права, було сухо, тепло, вітер не задував обличчя, тож підйом для новачків видався досить легким. Діставшись вершини, ми зайшли під прикриття залишків мурованих стіл. Зенко настримався, признався, народився в Кременці, виріс тут, але сюди видрився вперше. Виявляється, його ніколи не тягнуло глянути на рідне місто з висоти пташиного польоту. Мене ж тягнув на бону найперше краєвид. Як сільському за духом, бракувало мені простору. Лиш тут міг дихати на повні груди, і всякий раз кортіло закричати, заволати, розкинувши руки, мов крила. Дорож же бурчав, що збив ноги на підйомі, закурив, чим здивував нас, бо раніше ніхто з компанії цигарками не бавився і промовив дивну, але на його думку багатозначну фразу. «Це все має бути біля наших ніг». «Місто і так під ногами», – спробував я неоковирно віджартуватися. «Нічого ти не розумієш», – зітхнув Юрко, знову затягуючись і випускаючи дим так, ніби дмухав на міську панораму. «Нічого ви не розумієте, панове», я так само прозрів, хоч і думав, що знаю трохи більше. Ми із Зенком перезирнулися, але промовчали. Дорож завжди починав розмову так, здалеку, мов би придивлявся і пристрілювався. «Пам'ятаєте стрілянину в Бережанах минулого року?» Провив він раптом, щиглим кидаючи недополог із гори. «Це коли хлопака поліціянта застрелив і сам у лікарні помер?» Я перепитав для годиця, бо знав, напевне, мова про той випадок. Ми саме тоді зійшлися разом і довго обговорювали, що ж то було. Ти, бачу, недалеко пішов тоді. У юрковому голосі чулося ледь помітна зневага. Я не раз від часу знайомства ловив його на такому. Але це мене жодним чином не чіпало, бо кожен має право на власні бздури. Я, наприклад, трохи вайлуватий. До мене не завжди швидко доходить те, що інші, такі як дорож, хапають на люту. Мені треба більше часу, ніж іншим, аби в чомусь розібратися і прийняти якесь рішення. А в різних ситуаціях покладався більше на хлопський розум, аніж звичні до інакшого, ніж у селах, швидшого способу життя. І чого ж не розумію, поцікавився я. Застрелив поліціянта Мероне. Це коли ти грабуєш банк чи крамницю. зневагу замінила терпляча повчальність. Або вкрав гаманець на ярмарку, тікаєш, а поліціян за тобою женеться. Той хлопець належав до організації. Він свідомо став на шлях боротьби за звільнення України від панування ляхів проти свавілля, утисків і терору. Поліція вистежила його, загнала на горище. Їх вийшло багато на одного, і вони не могли його взяти. Поліціянти Мероне прикривали себе спеціальними жилетами, які не пробивають кулі. Мали гранати зі сльозогінним газом. Хлопець усе одно прийняв бій – убив одного ворога, забрав у нього револьвер. Тільки тоді його закидали градом куль. Дорож тупнув ногою. І то не змогли добитися на місці. Він помер у лікарні. Але ж він застрелив поліціянта правив свою лінію я. «Убив ворога в бою!» вигукнув дорож. «Є різниця. І то велика. Скажи хоч ти йому, зенку». «Справді!» той поправив окуляри, як було завжди, коли його втягували в якусь суперечку. «Нехай погодився я. Це рік тому було». І не завершилось. Тепер Юрко говорив уже спокійніше. Тільки тоді влада ще дозволяла писати про подібне в своїх газетах. Нині ж замовчують факти, аби з одного боку не лякати поляків, а з іншого не давати нам, українцям, приводу брати приклад із справжніх борців. Влада хоче, аби всі думали, опір придушено, наш народ умиротворено, ми нарешті припинили огризатися і стали покірними. Тим часом, тиждень тому, в Бережанах знову схопили трьох наших. Наших кого? Ну, не тутешніх, виправився Дорош. Не з нашого ліцею. Хлопці везли листівки, нічого особливого. Один бережанський винайняв помешкання і жив там. Двоє інших зустрілися в Тернополі. Мали при собі сумку з друкованою агітацією. Папірці. Лише папірці. А їх до берези картузької. На той час я сам не розумів, звідки про все те дізнався. Ніхто спеціально не говорив про організацію. Я навіть жодного члена її не бачив. Примітка. Організація українських націоналістів ОУН – український громадсько-політичний рух, що ставить собі за мету встановлення української суборної самостійної держави і її збереження та розвиток, визначивши себе як рух, а не як партія. ОУН засуджувала всі легальні українські партії Галичини як колабораціоністські. Заснована 3 лютого 1929 року у Відні, легалізована в Україні 1993 як громадська організація. У міжвоєнній Польщі через причетність членів організації до антипольських акцій, у тому числі силових, визначена терористичною заборонена. Після вбивства провідника ОУН Євгена Коновальця у квітні 1938 року, Розділилася на два табори – радикальну ОУН-Б і помірковану ОУН-М. З радянських часів ОУН визначалася уже як профашистська сила незалежно від розмежування. Але знав, вона існує. Те саме про констабір у Березі. Примітка Береза Картузька концентраційний табір, місце відокремлення ізолювання, створений польською владою в 1934 році в місті Береза Картузька на Берестейщині. Тепер територія Білорусі. Був місцем позасудового утримання противників керівного режиму в Другій польській республіці. Ним час від часу лякали навіть у нашому селі. Та жоден мій знайомий, близький чи далекий, туди не потрапив. Подібні речі, як багато інших, сприймались як данність. Іноді, здавалося, ми народилися з тим разом. Або навіть не так, все існувало до нас і після нас лишиться. «Говориш так, Юрку, наче був при тому, на власні очі бачив», – зауважив я. Дорож за звичкою ледь примружився, трохи підняв підборіддя – глянув на Зенка, наче знову закликаючи його стати свідком не знати чого. Один із них мав зі мною розмову в Тернополі за тиждень до того, мовив, виважуючи кожне слово, назвався членом організації. Вони шукають контакти в нашому воєводстві, надійних людей, створюється мережа підпілля, боротьба не припиняється, на всіх одного концтабору не вистачить, ще збудують. Я миттю зрозумів, що ляпнув. Та пізно. Дорож митнув у мене блискавки з-під повік. А Зенко трохи відсунувся, ніби боявся підхопити заразу. «Правду кажеш, Мироне», – вицідив Юрко. «Ось вона, типова українська правда. Будуйте нам таборів побільше, обгрожуйте колючим дротом, ще й струм туди пускайте. Ми звичні, ми і так проживемо. Лиш давайте зупу, стертої бараболі сухарів». Тим, хто слухняний, сала шматочок на храмові свята. Не пересмикуй, буркнув я ображено, то я так. І не ти один такий, Дорож знову підніс голос. Ти, Орести Миронюк, чоловік не дурний, інакше б не мав я з тобою справ. Але більшість зовсім не мудра. Зараз ти є виразником думок цієї самої більшості. Вирвалося мимоволі, тільки ж люди справді до такого схильні. Що робити, га? Тут він знову повернувся до Зенона. «Діяти!» – вичевив той. «Молодець!» – Дорож став поруч зі своїм зброєносцем. «Ті хлопці мали знайти мене, тобто нас, у Кременці. Бачите, як сталося? Я домовився перед тим ще раз зустрітися в Бережанах, прийшов за вказаною адресою. Там кажуть, «Іди, не приходь більше, бо так і так, і ніхто нічого не знає». Він витягнув нову цигарку – «Хлопців мордують, а люди не знають нічого». «Треба, аби знали», – підхопив Зенон. Проте й мова», – кивнув Юрко, – «нам давно пора йти далі порожніх розмов. Шукати якісь виходи на організацію – ліпший варіант. Тільки знову час витрачається дурно. І потім доведеться визнавати зверхника, коритися йому, слухати, виконувати накази. Тобто хлопці втратити самостійність» керуватися чужими планами, обмежувати себе в способах дії. Незгоден я. Дорож так усе подавав, таким тоном говорив, з таким налаштуванням, що бажання сперечатися й заперечувати не виникало. Справді, подумав я собі, невже своїх голів на плечах не маємо? Спершу слід довести, що вартий чогось, а вже потім не ти прийдеш, а до тебе. Не втерпів, Перервав нашого оратора, сказав так. Нарешті мислити почав, мовив той задоволено. Прикурив, знову озирнувся на краєвид, коли глянув на нас, очі жваво блищали. Нехай організація з'явиться тут на готовому, коли так інакше з очільниками говоритимемо. Поки ми самі по собі будемо боротись, як собі знаємо. Як? Питання знову вирвалося, як на мене, трошки дивне, навіть дурнувате. Але цього разу Юрко сприйняв надиво спокійно. Відповів не відразу, докурив, споглядаючи на кременець гори. — Листівок ляхи дуже бояться, — проговорив, ніби мислив уголос. голос. — Слово б'є, мов куля, а часом сильніше. Що коротші слова, то влучніше луплять. Почнемо з них. Сенку, на тебе головна надія. «Та отож», – кивнув він, – «піду в нічну зміну, коли в друкарні народу менше. Тільки текст складемо невеликий, аби скорше набрати. І самих листівок багато не треба, бо що менше, то швидше надрукую і заховаю». «На перший раз так і буде», – легко погодився Дорош. «Напишемо, в Бережанах арештували трьох українців за те, що вимагали собі прав на свої землі». Люди мають прокинутися і протестувати. І людей підніме, засумнівався я. Відразу ні, але зачепити мусить. Урахуйте ще таке. Кременець – місто значиме. У нас тут освітній центр воєводства. Отже, політичний також. Ніби життя вирує, і при тому боліце тихе. Уже така листівка мала б почати все тут ворушити. Збудить народ, напевне, а далі – збурить. Я не мав чим заперечити, та й потреби особливої не було, адже давно хотілося якось себе проявити. Балачки довкола всього починали набридати. Тож там, на боні, теплого вересневого вечора, ми потисли один одному руки і створили власну організацію. Частина четверта Першу акцію провели вже за тиждень. Досі вважаю, розклейка двох десятків папірців у центральній частини Кременця вночі акцією названа досить голосно, навіть самовпевнено. Проте дорож із перших днів повернув усе так, що всяка наша дія, навіть кожне таємне зібрання на Боні розцінювалося як серйозне дійство, спрямоване на підрив польської державності зсередини, не інакше. Причому Дорош щиро був переконаний у швидкому результаті наших дій і в тому, що наша Трійця справді є небезпечною для влади Другої Речі Посполитої, принаймні в Кремінці та Окрузі. Із текстом довго не морочилися, склали найпростіше. «Українцю, прокинься, поляк убиває тебе на твоїй землі, вставай до смертельного бою». Зенку вночі набрав і видрукував польською мовою, інших шрифтів ліцейська друкарня не мала. Набір, звісно, відразу ж розкидав. Листівки виніс під одягом, склав і міцно примутав до тулуба шаликом. Потім признався, сам собі нагадував контрабандиста. Клейстер варили на замковій горі, бо варево смерділо і Юрко побоювався. Стороні пронюхають. У буквальному розумінні наголосив тоді «Унюхають і побіжать куди треба. Зрадники ж кругом». Коли після тривожної ночі ранком зустрілися в ліцеї, кожен виявив, на стінах листівок уже не було. Поліція зреагувала оперативно, і це дуже потішило Дороша. Отже, заявив, ми все робимо правильно. Ляхи борються з папірцями, тож нас, якщо не бояться поки, «Постережуться, напевне. Треба не зупинятися, не опускати рук. Щоправда, коли прогулялися центром та міським базаром, трохи розчарувалися. Люди пліткували про що завгодно, окрім появи в Кременці небезпечної для влади кремоли. З чого Юрко зробив категоричний висновок. «Не зачепило, хлопці. Не торкнуло. Не дійшло до кожного. Може, через мову, припустив я?» Оголошень у місті чимало, на таких папірцях у тому числі. Усі написані польською. Люди просто можуть не звертати увагу, не вчитуватися. От аби української, вони б упадали в очі. «Де я тобі шрифти знайду?» – буркнув Зенко. «І потім, Мироне, почну шукати, уже привернув зайву увагу. Уяви собі, ти хочеш зброю купити. Ну...» Просто так вона в Кременці не продається, тобі доведеться шукати нелегальні шляхи. Так чи інакше, прийдеш до криміналу, а там більшу частину спільноти контролюють поліція і дефензива. Мудро, погодився Дорош, бери приклад із Зенка, справжній конспіратор, почнеш шукати револьвер на чорному ринку, так тебе відразу здадуть поліції задля святого спокою». Шрифти українські вважають заборонені. Хочеш десь надибати – те саме буде, не інакше. Тоді я знизив плечима. Сперечатися з Юрком – робота марна. Будь-яка розмова заходила коло, аж поки не визнаєш його правоту. Зрештою, тут порівняння слів зі зброєю прозвучало досить доречно. Навіть красиво і символічно – Проте іншого виходу, ніж далі друкувати листівки польською, ми все одно не мали. Тому звели висновки до потреби більшого тиражу. Так помітніше не загубляться не два ж десятка. Наступну акцію провели за 10 днів. Дорушу кортіло швидше, але Зенко справедливо застаріг. Треба почекати, хай уляжеться. Народ справді міг не звернути увагу на наші заклики – Дефензива, напевне, взяла на замітку, бо позривали листівки недарма. З цим Юрко погодився і терпів, хоч йому помітно свербіло, так рвався щось робити. Текст вирішили не міняти. Дорож сказав, того разу було мало, нехай цей самий заклик побачить більше народу. Зенко викриїв зручний час, знову набрав і наштампував тепер вже сотню. Винести на собі не ризикнув, тому запакував у торбинку, перекинув її через паркан, який огороджував дворик друкарні. Я причаївся з протилежного боку, підхопив пакунок і швиденько забрався геть. Отут уже спрацювало на совість. Наступного ранку в ліцеї куратор пан Сичевський зібрав усіх у великій залі та виступив із палкою промовою Почав із заяви. В Кременці вже не перший раз бачать листівки провокаційного змісту. Дії тих, хто їх поширює, спрямовані на порушення стабільності, а самі провокатори, напевне, співають із німецького голосу. Німеччина давно має до Польщі територіальні претензії, вона незадоволена Версальським договором, за яким державі, котра програла війну, нічого не перепало. Тому й використовує інших незадоволених, українських терористів. Пан куратор закінчив виступ на пафосній ноті, закликавши студентів-русинів не піддаватися на провокації, бо він дуже втішений, що ми вчимося тут, визнавши себе громадянами Польської Республіки. А студентів-поляків попросив пропильність, фактично дозволивши при всіх стеження один за одним, навіть заохотивши. Дорож після того не міг натішитися, Увечері ми подалися у Волинь, де він збирався виставити всім по першому кухлю пива. Була п'ятниця, не дуже вдалий день тижня, бо відвідувачів зазвичай більшало, знайти вільний столик на трьох було непросто, та все ж один ми побачили. У самому кутку зали, біля старої порошної пальми, яка дивом не всохла за той час, що тут стоїть, а тямущі люди казали... Дерево було в ресторані ще до війни. Столик був вільний, точніше, майже вільний. Збоку, біля дерев'яної бочки, з якої стирчало деревце, примостився Данило Червоний. Ми вже знали, як його звати, та більше про цю особу не відували нічого. Новачок лише скупо вітався при зустрічі, називав себе, але на тісніші контакти не йшов. Взагалі дивно було побачити в ресторані, де п'юті танцюють під запальний джаз такого самотника. Не скажу, що ми всі троє скидалися на денді, проте по одному пристойному костюму мали і завжди вбиралися так, коли йшли до ресторації. Зараз теж одягнули піджаки й сорочки. Юрко навіть оздобився краваткою з нагоди, як сам казав, урочистої події, фактично перемоги. Червоний же навіть не здав у гардероб своє сіре пальто. Недбало перекинув його через вигнуту спинку вільного стільця поруч із собою, сидів у білій сорочці та червоній плетеній жілеці. Задовгий чуб спадав на лоба. Він час від часу відкидав пасмо, дивився перед собою, щось вистукував пучками пальців по скляному боці пивного келиха. Того вечора я вперше і востаннє бачив червоного, з пивом, та й взагалі, з алкоголем. Щойно дорож кивнув у його бік, ми, не змовляючись, пройшли через залу, оминаючи танцюючих. Годилося б запитати дозволу, проте Юрко запросто відсунув вільний стілець, примостився навпроти, пані Братський моргнув. «Здоров, земляче! Вечір добрий!» Голос червоного звучав рівно, без жодних емоцій, Таке враження, ніби він говорить у вузьку залізну трубу. Погляд важкий, гострий, і не сказати, що привітний. Посидимо разом. дорож не питав, він ставив перед фактом ні, почулося у відповідь. Юрко відкинувся на спинку стільця, неквапом видобув із внутрішньої кишені піджака цигарки. Вогонь маєш? Червоний поліз у кишеню штанів, рука повернулася із запальничкою. «Тримай, припалюй і йдіть собі. Не дуже гостинно, земляче. А ви не в гостях у мене, тут кожен відпочиває, як знає, і в тому товаристві, в якому хоче. Ти відпочиваєш? Хіба не видно?» – червоний торкнувся надбитого кухля. «І наше товариство тебе не влаштовує?» «Без образ, хлопці, мене зараз жодне товариство не влаштовує. Чому? Хіба має звітувати?» Щоб обміркувати, почути і визначитися з подальшими діями, Дорош узяв запальничку, підкурив. Покрутивши в пальцях, легенько пустив по поверхні столу назад до хазяїна. Червоний зловив її долоною, поставив на плеске ребро. Потім запитально глянув на Юрка. «Усе?» Трохи знаючи Дороша, я зрозумів. Зараз він судомно шукає красивий вихід із дурної ситуації – Просто так підвестися і забратися, геть йому не дозволяв Гонор. Аби ще при цьому не було нас, може він би не заїдався далі і проковтнув, та втрачати обличчя перед товариством наміру не мав. На щастя, тут Зенку помітив, як звільняється столик у протилежному кутку, сіпнув за лікоть мене, а я торкнув за плече Юрка. «Ну його, брате, гайда, там усі місця стане». Дорож наквапом підвівся, тепер зиркнув на Червоного згору вниз. Занудишся, приходь, місця справді вистачить. Червоний промовчав, і ми поквапились, щоб ніхто не випередив. Щойно вмостилися, Дорож вибухнув. Отже ж пихати, бачили такого? Ще й не таких бачили, миролюбно мовив Зенон. Не звертай увагу, сам хіба не потрапляв у чуже місто, в чужу компанію? Попустися. «Я не в рідному місці», – нагадав Юрко. «І ось Мирон теж. Нічого, не дивилися на всіх довкола вовками. Вдача в нього, значить, така. Та начхати на його вдачу. Нічого, ще прийде він до нас». Дороша несло. Він завівся, хотів ще щось сказати. Але наспів кельнер. Він, мов би, згадав, по що ми тут, замовив три великих кухлі пива і ковбасок до них. А коли той відійшов, ураз прикипів поглядом до картини, яка відкрилася. Ми з Зенком сиділи спинами до шинквасу, тому довелося розвернутися. Я зітхнув, зрозумівши, куди Юрко дивиться, а Зенко не стримався, присвиснув та реготнув От знову ти вибалушився на неї. Раніше вона сюди не ходила, буркнув дорож. Скажи, краще ходила не сама, тому не привертала увагу. Вона на нас дивиться. Минулого разу теж, уперто правив своє Юрко. Говорили ми про дівчину, точніше молоду жінку, з вигляду старшу за кожного з нас, хай не набагато. Вона ніби зійшла з картини польських журналів мод того часу. Сиділа за стійкою, поклавши ногу на ногу і не знімаючи маленького капелюшка, дуже подібного до елемента зачіски. В одній руці тримала широкий келих, наповнений наполовину чимось, напевне, шампанським. Інша гралася довгим, тонким мунштуком. Той раз казав Зенку «Твоя сусідка?» що щось зробилось із диханням. «Дарина Тиктор!» – кивнув він. «Тільки вона через дві вулиці живе. На ліцейній. Де, казав, служить?» «У кондитерській Нахмановича!» – зітхнув Зенку. Бо відповідав на подібні юркові питання вже втретє на моїй пам'яті. «Кортить запізнатися? То вступи туди. Купи цукерок, подаруй. Дарині вони смакують». «Звідки знаєш?» – стріпинувся дорож. «Може, сам клинці підбивав?» «Не для мене вона й не для тебе», – сумно посміхнувся Зенон. «З нею я бачив, пани, польські офіцери гуляють. Не знаю, чи має щось із ними близьке». Тут же випередив питання, яке вже злітало з Юркових губ, але те, що вони роблять виторг Нахмановичу, факт, постійно в кондитерській товчуться. Ага, жиду вигода, цикнув Юрко зубом. Для того він Дарину й тримає. Реклама кондитерської жива. Ну, чого ти завівся? встряв тепер уже я. То на похмурого хлопа кидаєшся, то крамер тебе чіпає. «Невже звичайна дівка отак діє?» «Аби ж вона звичайна була», – мрійливо протягнув дорож. «Ти глянь, глянь, як вона на мене дивиться!» За збігом обставин саме в цей момент Дарина сповзла з високого круглого ослону, поставила недопитий келих на шинквас, пішла в бік туалетних кімнат. Йорко закусив нижню губу. «Проведи», – запропонував я, на що очікувано почув. «Сиди вже, дурило!» Я не ображався, принаймні зараз, розуміючи, дорожшу всі довкола нині псують свято. Або те, що він сам святом називає. Пиво і ковбаски принесли дуже вчасно. Ми стукнулися кухлями. Юрко проголосив короткий тост за наші успіхи. Тихенько побажав волі Україні та звільнення терену від ляхів. Зробивши по великому ковтку, заходилися біля ковбасок. На короткий час нас нічого більше не цікавило, хоч я помітив, Дарина повернулася, поправляючи сукню на ходу, вмостилася на своє місце і дозволила підлити шампанського. Дорож так само зиркнув на неї та цього разу від коментарів утримався. Хто зна, про що він вирішив із нами говорити? Мав намір почати після другого тосту, навіть уже підніс кухоль, аби проголосити його». Аж тут, із-за столика, котрий стояв майже в центрі зали, підвівся високий русявий хлопчина. Ми його знали. Вітольд Ямбор, син місцевого адвоката, вчився з нами в ліцеї, але не два роки вище. Ямбор постійно засідав у Волині з великим гуртом. Вони смітили грошима, не відмовляючи собі ні в чому. І за чутками частина ліцеїстів, поляків із заможних та впливових родин, Мала тут кредит. Навіть зі свого місця я помітив. Ямбор сильно на підпитку. Отже, зараз щось буде. І те, що буде, навряд чи комусь із нас сподобається. Тихо, музика, гаркнув Ямбор. Навіть тупнув при цьому ногою. Частина п'ята Оркестр на невеличкій круглій сцені слухняно замовк. У залі ресторації справді запала тиша. Боковим зором зачепив Дарину. Вона поволі сунулася зі стільця, обережно пішла в обхід, прямуючи в бік виходу. Молода жінка намагалася триматися непомітно, і їй це вдавалося. Юрка цікавити перестала, його погляд прикипів до Ямбора. Руки стиснулися в кулаки. Тим часом Вітольд Ямбор обвів поглядом усю залу. Прокашлявся, узяв повну чарку, для чогось постукав по ній краєчком виделки. «Прошу тиші, пані та панове!» – повторив голосно. «Зараз виникла ідея, яку ми, патріоти своєї відродженої держави, хочемо проголосити. І переконані, всі тут присутні нас підтримають!» Ямбор знову прокашлявся. «Шановне панство, пропонується підняти келихів во славу людини, котра відродила другу Посполиту. Ми, поляки, півтора століття не мали власної держави. За те, аби вона була, клали своє життя польські патріоти, починаючи від часів Тадеуша Костюшка. Їхній прапор через сто років підхопив маршал Юзеф Пілсудський. Завдяки йому маємо відроджену державу, тож не забуваємо того» і пропоную випити во славу маршала Пілсуцького. Щоб проголошувати тост за померлого три роки тому правителя, треба було набратися сильніше, ніж я собі уявляв. Але не мав жодних сумнівів. Підтримають Ямбора навіть тверезі. Не помилився. Щойно він договорив, то тут, то там почали підводитися поляки. Навіть Дарина, яка майже дісталася виходу, завмерла. У залі сиділа компанія офіцерів-уланів, тож будь-який рух під час такого врочистого моменту вони перші могли оцінити як прояв неповаги. Музиканти відклали інструменти, кельнер за знаком одного з них уже квапився стацію, на якій стояли келихи. За короткий час сидіти лишилася тільки наша компанія. Я прикипів поглядом до Дороша. Зараз рішення було за ним. Устане, закусивши водила, ми візьмемо приклад. Сидітиме, почнеться скандал і доведеться огризатися. Третій шлях був – підвестися, лишити гроші на столі й піти. Та щось мені підказувало, просто так нас не випустять, тож повернемося до варіанта два – скандалу. Прошу встати, панове! Тепер Ямбор звертався до нас, а решта відвідувачів уважно стежила – Чим усе скінчиться? Люди, котрі завітали до ресторану випити, поїсти й потанцювати, у момент перетворилися на глядачів, котрі прийшли на кориду і чекають, коли ж почнеться бажаний двобій бика та Матадора. Не лише поляки кладуть життя за власну державу. Спершу ніхто з присутніх не второпав, звідки це прозвучало. Чесно кажучи, ми вже забули про існування Данила Червоного, Думали, давно й непомітно забрався геть, але той і далі сидів у своєму кутку під пальмою. Лиш не горбився, а розправив плечі й немов нависав над столиком. «Що ти сказав? Ти почув!» Голоси червоного та ямбора тепер дзвеніли, відбиваючись від високого даху й зали. «Тоді мої слова для тебе!» Вітольд вийшов із-за свого столу, рушив до Данила, говорив на ходу. «Зараз ти встанеш разом із усіма і вип'єш во славу маршала Пілсуцького. Потім вийдеш звідси геть, і більше духу твого собачого не буде в пристойному закладі. Рахунок лишай мені, вважай, пощастило. Уставай. Ми перезернулися. Хто-хто, а я дуже добре розумів». Зараз Червоний, хоче він того чи ні, рятував Дороша в наших, а передусім у його власних очах. Він давав Юркові чудовий привід лишитися на місці, не вставати на заклик гонорового поляка, брав вогонь на себе. Тепер слід зрозуміти наші подальші дії, адже було ясно, просто так усе одно піти не вдасться. Я знову глипнув на Дороша. І в момент, коли на секунду перемістив увагу, Данило Червоний почав діяти. Він не почав гарикатися з Ямбором. Його наступні дії злилися в один суцільний рух. Підвівся, потягнувся до свого пальта, узяв його, вдягнув, поправив комір, вийшов із-за столу та рвучко згріб поляка за барки. Той ще нічого не встиг зрозуміти. У залі ніхто з присутніх не вправився оговтатись а Червоний уже вдарив ямбора головою, розбиваючи ніс та заюшуючи кров'ю лице, своє та противника. Наступний удар був уже кулаком, у те ж саме болюче місце. Тепер Данило пустив його, і Вітольд, утративши рівновагу, впав, незграбно дригнувши ногами. До стелі, під величезну довоєнну люстру, злетів і зависнув там жіночий вереск. Разом залементували всі присутні жінки. Не знаю, для чого я знайшов поглядом Дарину, але й вона кричала від переляку, швидко пробираючись до виходу, була вже поруч із ним. Улани з криками і гучною лайкою кинулися до Червоного, та на їхньому шляху опинилися ліцеїсти товариші Ямбора, котрі теж прагнули помсти. Зіткнувшись, мов у комедіях із Чарлі Чапліним, Чоловіки почали штовхатися, заважаючи один одному. Від такого Данило тільки виграв. Міцним ударом відштовхнувши якогось пана, якому все ж удалося обігти натовп, він рвонув на пролом, підхопивши на ходу стілець за спинку і пробиваючи собі шлях ніжками. Орудував стільцем, мов тараном, і в натовпі почулися крики болю. «Ходімо!» – вигукнув дорож, уже стоячи на рівних – Мене двічі не просять, особливо коли йдеться про бійку. Наша трійця, не аж такий потужний авангард, тим більше Зенко у своїх окулярах, ніколи не проявляв хисту до рукопашу. Проте я міг довбати за двох, та Юрко був не останній, коли йшлося про фізичну підготовку. Тоді я вперше побачив Доруша в ділі. Склалося враження, має досвід вуличних сутичок. Не аж такий великий, та все ж не пасує, знає, що і як робиться. Шарпнув за плечі і відкинув на біг найближчого ліцеїста. Коли той, хто токся поруч, розвернувся і замахнувся для удару, Юрко присів, пірнаючи під руку, потому вдарив знизу. Крюк учнівський, зате щирий. Поляк відлетів до столика, упав на нього, загремів на підлогу разом із ним». Зенон, узявши приклад із червоного, молотив довкола себе стільцем. Дістав іззаду, зойкнув, присів. Та я нагодився вчасно. Сільським ударом відкинув нападника подалі. Пошукав і знайшов поглядом Данила. Той, не даючи себе скрутити, уже струшував із плечей чергового ворога, штовхаючи його на уланів. Офіцери вже вирішили братися до зброї. Один лопавку бору і справи закручувалися серйозні. Ще трохи, і нам усім буде непереливки. Усе одно в запалі бійки частина розуму лишилася холодною, тож зрозумів. Червоний хай у запалі, проте діє мудро. Лупить лише ліцеїстів і якихось цивільних, котрі стають на шляху. Військових вже всіма силами намагаються не чіпати». Бо тоді ресторан бійка автоматично переросте в щось подібне до державного злочину, за ледве не спробу замаху. Я б діяв так само. Власне, так і діяв. Пробившись до Юрка, підтягнув за собою Зенка, котрий ледь не втратив у бою окуляри. Тепер ми стали спина до спини і могли пробиватися до виходу жвавіше. Єдине, що гальмувало – пальта в гардеробі. Але щойно вирвалися із залу і підбігли до гардеробника, він сам, без нагадування, тицнув наш одяг оберемком. Одягаючись на ходу, вилетіли з ресторану на освітлену вулицю. Розвернулися. Червоний саме забігав за ріг, зникнувши з очей біля синагоги. І з протилежного боку противно залунав хор поліційних сюрчиків, тож ми помчали тим самим шляхом, іншого тут просто не було. Уже завернувши, дорож видихнув у різні боки, віялом, і ми курнули хто куди бачив. Погоню лишили за спиною, якщо вона, звісно, була. Частина шоста Наступного ранку нас забрали в поліцію. Побитий ямборд чудово знав кожного, навіть червоного, хоч той і новачок. Назвав прізвища, а вирахувати адреси для поліції – раз плюнути. Згодом я зрозумів, як мені пощастило. Затримали не в помешканні, при господарях, а серед вулиці. Сталося так, що я рано піднявся і подався до Юрка. Кортіло дізнатися, як справи, та чи маємо після вчорашнього новий план дій. Поліційна машина виїхала просто на мене, коли я завертав заріг. Опору не чинив та зрадів. Господарі не налякаються поліції і з квартири не нажинуть. Крім того, був переконаний. У тюрмі не ночуватиму, бо злапали лише за ресторанну бійку. Хіба захочуть знайти що ще? Наприклад, політику. Коли так, справи кепські. Проте, мій розрахунок повністю виправдався. Усі учасники, включно з червоним, на той момент уже були в управі. Побачив хлопців у довгому коридорі, але ніхто нікому не встиг мовити й слова. Нас розвели по одному в окремі кабінети, де слідчі взяли в кожного покази щодо вчорашнього інциденту. Згодом, коли вже відпустили, дізнався. Не змовляючись, ми говорили те саме. Навіть Данило, хоч не з нашої компанії, засвідчив, хлопці-українці – Активної участі в бійці не брали. Намагалися розтягнути бійців, заспокоїти людей, навести хоч якийсь лад. Про себе ж пояснив. Бійки не починав. Захищався від нетверезого відвідувача, котрий із доброго дива почав чіплятися до нього. У своїх словах Крамола не бачив, бо ж справді не лише поляки клали життя в боротьбі за власну незалежність. «Червоному вдалося викрутитися», ще й завдяки адвокатові, українцю. Кременець маленький, ми всі трошки знали цього пана Стефана Дубового, Завжди був присутній у судах, де слухали справи про звинувачення українців. Декого витягнув, але ще частіше вдавалося домогтися зменшення кари, аж до виплати чималого штрафу. Гроші знайдуться, зате людина лишиться на волі. З віком, укотре повертаючись до молодих років, дедалі більше переконуюсь, пан адвокат у подібних випадках зводив історію до банального хабара позивачеві, і всіх усе влаштовувало. Того разу поява Дубового все ж збентежила, звідки він дізнався про бійку Червоного з сином свого колеги, адвоката Ямбора. Було загадкою для всіх нас. Але саме Дубовий уладнав справу. На пальцях пояснив слідчому, чому не варто дражнити гусей, сказав Данило, коли ми вже зустрілися гуртом після поліції. Адвокатський синок був п'яний і насправді поліз битися першим, поводив себе агресивно. Історія швидше потрапить у газети, якщо мене судитимуть. А журналісти розпишуть усе в яскравих барвах на користь ямбурам, Воно точно не піде. Поговорили ми коротко. Червоний вийшов з управи останнім. Ми ж не пішли далеко. Зібралися і чекали на нього. Потім дорож гукнув. Той підійшов. І це мало вигляд, мов би, робить нам послугу. Вирішив обмежитися короткою розмовою і піти собі геть. Але Юрко не спішив прощатися. Чекай, може прогуляємося? Маю свої справи, відповів Червоний сухо. «Чоловіче, нас маринували добру половину дня. Зараз глибоко обіді. Які б справи в кого не були, усе пересувається на завтра чи ще на колись. Будь мудрим, подумай». «Ну, іде погуляємо», – мовив Данило після короткої паузи. Поки думав, я відчув на собі його погляд. Не знаю, чи мали Юрко із Зенком подібні відчуття, але червоний швидко і пильно обмацав очима кожного наче обшукав, як поліцейський під час затримання. На мене до того моменту ще ніхто так міцно не дивився. «Є місцинка затишна!» підморгнув дорож. Червоний знизив плечима, що мало означати «Чорт із вами! Гайда!» До нашого місця на боні йшли мовчки. Точніше, усю дорогу мовчав лише Червоний. Ми натомість ділилися враженнями від допитів, і здавалося, що Юрка неабияк тішила ця історія. Він, потенційний борець із режимом, навіть хотів потрапити за грати. Щоправда, ненадовго сидіти в тюрмі не збирався. Просто сам факт свого затримання сприймав як щось романтичне і небезпечне водночас. Мовляв, дурні поліціянти схопили його, бунтівника і відпустили, так і не зрозумівши, яка велика рибина вислиснула з рук. Опинившись під залишками замкових мурів, Дорош відразу взяв бика за роги. «Нам такі, як ти, дуже потрібні», – сказав він червоному. Той, здавалося, зовсім не здивувався. Засунув руки глибоко в кишені пальта, трохи розставив ноги, ледь підняв голову, виставивши вперед гостре підборіддя. У мене склалося враження, Данило в такий спосіб дивиться на нас і вниз». Кому? Нам. І які такі? Ми – таємна організація. Треба ж комусь у Кременці боротися за Україну. Цікаво. Це прозвучало підкреслено вічливо. Бачив якусь листівку на стіні будинку, де квартирую. Ваша робота? Наша, Юрковій помітно підлестило. Значить, боротьба клеїти листівки, зітхнув Данило. А далі? Що далі? Будуть нові листівки. Тепер Дорош чомусь почав втрачати впевненість, через те додав для чогось. Нас уже шукає поліція. Не всякий, за ким шукає поліція, знаменитий добрими справами, спокійно мовив Червоний. На Юрковому місці я теж не знав би, що на такий закінь відповісти. Лице Дороша миттю стало багряним. «Запащило вогнем. Попектися можна. Він кілька разів ковтнув повітря, наче викинутий на берег карась, нарешті вичавив. Ти не робиш нічого, ми бодай намагаємося. Коли так, пощо вам я? Люди потрібні, повторив Юрко, заводячи розмову в коло. Ти, значить, тут старший. Я, підтвердив Дорош вигуком. А ми з Еноном перезирнулися. Дотепер серед нас не велося подібної жодної розмови. Юрко ніколи ще не пропонував себе на зверхника, він лише подавав іде.